Познавам го много добре. Една вечер учителя каза следното пред няколко свещеници. Свободен човек е само онзи, който върши добро, а онзи, който върши зло, е роб на злото. Докато човек се подчинява на човешката воля, той е роб, но в момента, когато каже, че не може да се подчинява на воля, която противоречи на Божията, той е свободен. Работим ли в съгласие с Бога, тогава сме свободни. Аз съм с Бога, говоря с Него и върша волята Му. Моят живот и това учение ще се опитат. Онзи, който ме е пратил, ще ме оправдае или ще ме съди. За мен е меродавно Божието мнение. От моите ученици не искам обещание. Винаги казвам едно и също. Опитай и виж. Ако можеш сам да се връзваш и развързваш ела. Господ ме е пратил да каже на хората истината. Ако вие я приемете, добре. Но ако не я приемете, пак добре, няма да ви съдя. Това учение е така поставено, че в него няма никакво изключение. Ние нямаме никакви форми. Аз говоря от името на Христа. Аз познавам Христа. Познавам го много добре както никой друг не го познава.